бо не знали, хто поруч із тобою свій чи чужий. Шістнадцяти, коли відчувала себе беззахисною і безпорадною, бо на землі, яку полив своєю кров'ю мій рідний дід 1943 року, звільняючи її від загарбників, з'явилися чужинці, і прийшло жахливе усвідомлення, що дідової перемоги вистачило, на 70 із гаком років. 17. Коли не знала, чи настане для мене завтра. 18. Коли слово Росія перестало асоціюватися з Лермонтовим та Пушкіном, натомість поєдналося з бісом, мозговим, бабаєм та іншою нечистю. 19. Коли оголилися всі почуття, і я осягнула, як щиро, дощем у серці люблю свою Україну, традиції народу, народні пісні, вбрання, звичаї, коли на собі відчула, що значить усе це втратити. 20. Коли прийшло розуміння, наскільки мені дорогий двокольорний прапор, як його не вистачає, раніше не надавала цьому особливого значення і який огидний триколор. 21. Коли виникло бажання написати книгу не для того, аби почули Донбас, а щоб правдиво викласти події в цьому регіоні. 22. Коли щодня мешканці масово покидали місто, ми з чоловіком не вагаючись прийняли рішення лишитися тут, незважаючи на те, яка доля спіткає нас. Бо Сєвєродонецьк наше місто, і ми живемо на своїй землі. Примітка. Сєвєродонецьк саме таку назву вживають жителі цього міста і використовують в офіційних документах. Орфографічна норма – Северодонецьк Моє рідне місто народжене серед пісків і збудоване з піску, обласкане суховіями, і зігріти пекельним сонцем. Ти маєш магнетичну силу. Хто потрапив до тебе одного разу, той уже не покине. Ти вабиш своїми стрункими вулицями, широкими проспектами, своєрідною архітектурою. Моє любе місто зболене, зранене, зраджене, обдурене, зґвалтоване. На твоєму тілі ще лишилися рубці від гусениць військової техніки Та рани від вирв Але ти вже звільнений І можеш дихати легко Ти знову всміхаєшся сонцю поблискуючи золотавими дзвіницями церков Підводиш голову до неба Ти все ще здригаєшся від вибухів Що лунають неподалік І в твоїй пам'яті ще свіжі спогади Про нещодавні події Моє місто Твої руки мости ще кровоточать, але ти вже гостинно простягнула руку помочі біженцям. Ти вбране у синьо-жовті прапори, що їх полощуть східні вітри, хоча нещодавно здивовано поглядало на штандарти чужинців. Моє миле місто, кожен з нас винний перед тобою, тож прости, що не вберегли, не змогли, не захистили. Радій разом з нами кожному мешканцю, який повернувся додому з чужини, і першому крику новонародженого. Пробач тим, хто помилився, хто ходив на референдум і зустрічав хлібом сіллю окупантів. Даруй вічну славу тим, хто поклав голову за твою свободу. Моє любе місто, ми всі разом допоможемо тобі здолати вірус сепаратизму. Соняшні промені вб'ють мікроби, і ти вже не будеш злякано дивитися на світ темними очима вікнами і простягнеш руки гілля до чистого мирного неба. Знай, ми любимо тебе і ніколи не покинемо. Збіг прізвищ та імен мешканців міста прошу вважати випадковим, окрім прізвища полковника Олександра Радієвського. І настане час, коли один скаже слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава Степан Бандера. Частина перша. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави і води в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Володимир Сосюра Розділ перший Настя прийшла з роботи стомлена, нічна зміна видалася неспокійною. Постійно виходило з ладу старе обладнання. З полегшенням передала зміну своєму чоловікові, тепер його черга попрацювати. Настя з найбияким задоволенням прийняла душ. Добре, що поки є гаряча вода, бо із закінченням опалювального сезону в її вимкнуть. Почнеться сезон кастрюляк з окропом. Скільки часу збираються установити вдома електробойлер для підігріву води? Та все відкладається на потім. Завжди не вистачає часу, то грошей, то бажання щось змінити. А треба, конче потрібно влітку, зробити хоча б якийсь косметичний ремонт у цій Сорокарічній трикімнатні старошенці і хрущовці, досить шукати собі виправдання на кшталт того, що їх у цій квартирі як оселедці у боці. Врешті-решт, діти можуть пожити влітку в матері в селі, а чому б і ні? Село тихе, зовсім поруч, привітне, повітря свіже і чисте, є ліс і річка, матері допоможуть по господарству, і їм життя. На незабрудненій хімічними заводами території піде на користь. Свекруху нікуди не виселиш із її кімнати, хіба що сонну винести разом з ліжком. Цілими днями сидить перед телевізором, прикипіла до нього і клаце пультом зранку до вечора. Щоправда, щоранку та щовечора вона неї за розкладом посиденьки з подружками біля під'їзду. Іноді вони затягуються на кілька годин, іншого разу вистачає і півтори. Усе залежить, скільки і чого за добу відбулося в будинку, в сусідніх помешканнях, у місті, в загалом в Україні та з родичами в інших містах. Дізнатися про те, хто до кого приходив, де ночував, з ким спить, і чи є донька Хвойда, то святе. Хоча останнім часом Розмови починаються, як і всюди, з обговорення останніх новин, які відбулися в Україні, тобто з дворової політінформації. І хоч кого візьме з тих бабусь, кожна, і політолог, і економіст, а часом і сам президент. Настя вимкнула електрочайник і постукала у двері кімнати свекрухи. «Заходь!» – почула вона крізь галас у вімкненого телевізора. «Мамо, снідати будете?» – спитала Настя стомлено. «Не зараз», – буркнула Лідія Іванівна, не відриваючи погляду від екрана телевізора. «Бачиш, зараз йдуть новини по п'ятому каналу, а за десять хвилин треба послухати, що про це по Росії передуть». «Я не можу чекати. Зміна була важка, я за ніч не присіла ні на хвилинку», – спокійно й терпляче пояснила жінка. «Можу вам сюди принести поїсти?» «Іди, не заважай!» Відмахнулася від невістки Лідії Іванівна і витягла шею у бік телевізора. Баба з воза кобилі легше мовила тихо Настя і прикрила за собою двері. Добре, що свякруха готує їжу, коли нема нікого вдома, і на тому спасибі. Чайник уже пустив струминку пари. Настя вкинула одноразовий пакетик, а хмаду чашку зелила окропом. Вичула сил не вистачить підігріти їжу, Очі злипалися, гули ноги, перед очима все розпливалося, ніби в густому тумані. Вона хотіла зробити бодай бутерброд, але й на це не вистачило сил. Настя нехвапливо сьорбала гарячий напій, не помітивши, що він без цукру. Вона поглянула на настінний календар. Червоний пересумний квадратик вказував дату – перше березня. Ще сім днів нестерпного чекання, і вона нарешті зможе обійняти сина. Гену вона не бачила місяць. Здавалося б, що таке розлука у тридцять днів із вже дорослим двадцятидворічним сином. Якби ж то він був десь на відпочинку, то місяць минув би непомітно. Але цей місяць був найдовшим за всеї, 42 річне життя 30 днів як цілий рік бо кожен день був для них усіх як іспит на міцність та що там день кожна хвилина наповнена хвилюваннями та надіями Гена був у києві на майдані де вирішувалася доля країни і від того рішення залежала доля їхнього сина